Trenul de noapte. Pista, 13. Ana n însă nici de departe în făcișarea asta. La ea, păcat păcatul era din câte se vedea ceva străin. Un visurit, o o vesterea de pe neașteptate, o boală, un soi de pojar nenorocit, o... Iată, uite la ce mă gândesc, se trezi el deodată și se ridică din scaunul de spovadă privind în biserică. Ana se oprise și îngenunchease într-un șir de bănci aflat mai în față. Probabil se ferise să meargă în spate, să-i vadă coțomanele de babe, ochii plănși. Intră în altar, pe ușa de miază noapte și se opri lângă proscomidiar comidiar, și degetele în apa rece din micul căuș de marmură de pe masă. Auzit glasul lui Ioan grăbindu-se cu într-un numele Domnului și apoi fâșuitul ușilor mari deschizându-se în spatele sau venise și nuțul paracliserului. Își șterse degetele și deschise liturghierul la liturghia darurilor mai înainte sfințite. Dintr-o vinietă mic, inexpresiv, Sfântul Grigorie, dialogul, îi făcea un fel de ai grijă cu degetul. În manualul de liturgică din seminar se spunea că dacă preotul vrea, poate săruta înainte de slujbă chipul acestui părinte. El nu voia. Sărută numai Evanghelia, masa și crucea, inspira adânc și apoi de du în forță pe nas, potește binecuvântarea de început. După ea, Aminul diacului sună cu un ecou șters, parodic, ținându se o clipă ca un motan curios de după perdelele ușii de răsărit. se să închidă ușile împărătești, cuprinzând într-o singură, fugară privire biserica goală, punctată doar de măgăldecele negre din Pronaos, iar în rândul patru parcă de bustul ei. Reveni la masă și porni să citească în murmur cele patru rugăciuni ale luminilor, uitându-se la ceas, zece și un sfert. Durase binișor spovedania, din cauza ei. După primele fraze își dădu seama că trece peste cuvinte în fugă fără să fixeze nimic și se opri din bolborositul mecanic închizând o clipă oți. Parcurse într-o cadență mai rară rugăciunea a doua și de data aceasta cuvintele începură să prindă viață, să se înșurubeze în proprii velor înțelesuri, căci nu mai pluteau purtate de adierea egală și somnoroasă a formulelor doxologice de care era încesată întâia rugăciune, ci plăpătau unui scop, a unei cereri, păreau a se trezi, a deveni mai săltărețe exact când nu își era o laudă, ci o rugă, o solicitare, implorând ceva. Observase mai de mult acest lucru, anume că părțile cele mai vii, cele care spărgeau monotonia repetatelor crostiri și care captau cât de cât atenția unui obișnuit să le spună pe de rost a 10%, a mi oară, erau tocmai pasajele în care mărunta ființă omenească, ridicând ochii sfioși străm Încetat să ceară. Pozește fără de bântuială viața noastră, cum se spunea și la sfârșitul acestei rugăciuni a doua, prin harul neștiutului ei întormitor un anonim în genunchi, nerămas în nicio vinietă. Rosti ectenia mare mai îngrabă, silindu-și pe moșioan să țină pasul cu răspunsurile în cadența impusă, șopti la fel de iute primul antifon, apoi aduse de la proscomidiar vasele încioase, ridicând capacul chivotului de argint și uitându-se înăuntru. Agnețul pregătit de duminica trecută se întărise, se făcuse un tăznet vișiniu, cu sângele vinului uscat urmând să prindă viață și gust în gurile de caldă, așteptând împărtășirea. După ictenia mică și antifonul al doilea se întarse să ia cădălnița. Nuțul i adusă. Avea ochii roșii și privirea vinovată a omului după beție. Când o făcea lată cu o seară înainte, dimineața, înainte de slujbă, ca să-și mai stele, din păcate, punea mai mulți cărbuni și mai multe tămâie în cădelniță, semn de căință, ridicându-se invizibil cu fumul gros și plăcut mirositor ce umplea altarul. El pe votul, apoi scoase bucata de prescură, o așeză pe disc, o acoperi cu steluța și învăli totul cu pocrovățul, trecând printr-o simplă cădere a vocii de la ectenia mică la antifonul al treilea. Când Ioan a ajuns cu psalmul 131 la vom la locul unde au stat picioarele lui, nu ți sună cu putere din clopoțel, vestind credincioșilor că trebuie să îngenuncheze. Asta îi plăcea moșului cel mai mult, să sune din clopoțel. Avea și un fel aparte de a o face, întâi încet, mai mult în joacă, pregătind oarecum urechea să primească sunetul ce se apropia, apoi tot mai tare în crescendo, sfârșind într-un soi de triluri puternice urmate de o mică pauză și încă un clinchet scurt ca un punct. El ridică discul, se și ocoli masa spre proscomidiar. Așeză discul acolo și nuțul scutură cu de două ori, pornind și vocea tremurată de disc interbelic a diacului, șterse potirul și turna în el vin și apă, simțind din nou setea se în cerul gurii. De după perdea lăsată moșnuțul se uita trist pofticios la sticla cu vin adusă de diac. Acoperi potirul, întinse cădelnița paracliserului și revenit la masa mare. Strânse pânza antimisului și șopotii rugăciunea cuvenită a stării a treia, surprinzându-și la un moment dat o anume nerăbdare bucuroasă alta decât aceea de a termina repede slujba. Aștepta ceva parcă mai apropiat decât finalul liturgiei și întoarcerea acasă, ceva ce trebuia să se întâmple acum, imediat. Și de-adea după a treia ectemie, primind cădelnița de la nuțul, își dădu seama mirat ce era. Aștepta, de fapt, prima ieșire din altar, ieșirea în biserică. Încă și mai mirat... Realizează că aștepta să se apropie să treacă prin fața ei a păcătoasei, a protejatei sale. Ieși în fața ușilor, cădi imaginea fiului, a fecioarei, se întoarce ocolind masa darurilor și cu o neașteptată senzație strângărească, păși pe culoarul dintre bănci. În dreptul ei aproape se opri și o privi învăluindu-i bustul printr-un balans mare al cădălniței în fumul albăstrăi. Ea nu ridică ochii și-și făcu cruce. Era frumoasă. Cădi mai departe până sub policandru, aruncând câțiva norișori și în direcția moșilor și abadelor din Pronaos, apoi se întoarsă spre altar. Ea stătea în picioare din semiprofil și el fu sigur, depășindu-o că acum nu se va mai uita în pământ, ce să-l privească din spate. Cu ochii ei somnăroși. Înțelepciune. Drepți. Cu lumina vie a ochilor ei somnăroși. Da, îl privea, nu se înșelase. Să luăm aminte. Pace tuturor! În pacea tuturor și în liniștea bisericii, a început cântarea Prochimenului. El se uită peste bănci înspre scoruș, apoi îi căută privirea și i o întâlni. rămasă așa câteva secunde și dintr-o dată, cu un fior friguros, fui izbit de frumusețea scenei. Biserica aproape goală, mirosul de tămâie, ei doi privindu-se liniștiți, fără teamă, glasul de demult al diacului, citind din cartea facerii, iar în dreapta anuțul, cu capul plecat pe umăr, ținând un sfeșnic aprins. Doamne, iartă-mă!" gândi, desprinzându-și privirea și luând sfeșnicul din mâna paracliserului. Doamne, iartă-mă! Înțelepciune!" Înțelepciune, drept. De data asta se feri să o privească și numai cuvintele ritului luminii pornire într-acolo. Lumina lui Hristos luminează tuturor, până și pe ea." Doamne, iartă, mă gândi iarăși intrând în altar, după care zise tare, cădind mereu și speriat ușor de cât de ciudat se potriveau aici stihurile. Doamne, strigat-am către tine, Auzima și pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire buzelor mele și să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug. Prostii, gândia apoi surâzând, superstiții. se să degeaba. Ce rău îi putea face biata Ana, nu pentru el, cum crezuse în Fiorat o clipă, ci pentru ea se rugase. Și bineînțeles pentru bătrânii și bătrânele din Pronaos, nu pentru el. Se jucase puțin de-a privirea, cum făcea și în liceu atâta tot. Nu trebuia desigur mai ales într-o asemenea împrejurare, dar dacă se întâmplase, se întâmplase. Dumnezeu să-l iertă. Nu-ți închise ușile mari și de aici încolo, intrând pe terenul familiar al liturghiei obișnuite, și profitând de lipsa citirilor din Apostol și Evanghelie, el mări și mai mult strocul, trecând vocea lenei și a în acest ritm impetuos, ca o recitare fără pauze a unui elev mediocru. Trecu accelerând prin ectenia întrăită, zise cu iuța la gândului rugăciunea pentru cei chemați, altădată, de mult, la începuturi, după ruga lui, ea ar fi trebuit să se scoale frumușel, și să-și afară din biserică trupul sfelt necredincios. Însă sub pleoatele blând, între deschise ale, a toate văzătorului și sub oblăduirea tradiției, turma celor chemați să iasă și a celor lăsați să rămână să amestecaseră în vremuri și a putea să stea să se roage mai departe și să privească din când în când spre altar, de căile tale. Apoi, pe cele două pentru credincioși, zăbovind o secundă cu ochiul asupra tânguirii din liberează toate simțurile noastre din amorțea Patini, patimi, luă din mâna mahmura lui Nuțu, tămâia altarul și naosul fără să se uite într-acolo și se întoarce la sfânta masă. Amorțeala patinii. În mintea cărui vechi greu încercat părinte să se săvârșise întâia oară împărăcherea aceasta de vorbe. se închină atingându-și buzele de răceala antimisului și a crucii, Veni între ușile mari și se plăcă spre absența poporului din biserică. La proscomidiar lua discul și potirul, așteptă clinchetul zglobiu al clopoțelului și și în naos prin ușa din dreapta. Sub policandru se opri și binecuvântă cruciș cu discul, trupul ei îngenuncheat I se păru caudă un suspin. se întoarse și trecu pe lângă la patinii ei, revenind în altar. Nuțul agită maestru clopoțelul, Credincioșii se ridicară în picioare și cu credință și dragoste din gât lejul smochinit al diacului se scurse afară partea a doua a cântării heruvicului. O salivare intensă, cunoscută, îi dădu de, de știre că se apropie împărtășirea. Făcătoarele de viață taine aștepta pe disc să se curețe el păcătoșul de gândurile de prisos, de murdăria altor simțiri decât cele cuvenite. Un șir întreg de rugăciuni îl conducea pe preot spre clipa de fina emoție. Când trebuia să-și atingă buzele de bucăcita de pâine ce dospirea ei simbolică de tronase regi și răsturnase imperii, și acest șir îl murmura acum, nedumerit că starea de calm, lina mulțumire sufletească, luarea aminte, nu mai coboară în el și în jurul lui ca de obicei. Deși vocei vibră la fel de solemn ca atâtauna când rostii, sfintele, sfinților, deși melodia chinonicului, Valorindu-se singuratică în frigul bisericii, nu-și pierduse nimic din farmecul ei dureros, iar degetele ei sfărmare cu aceeași precizie mielul de grâu în părțile trebâncioase. Până și cuvintele rugăciunilor de dinainte am împărtășirii, ce în perfecta lor topic arhaică îi dăducea mereu senzația că ești puțin din pagină, ca și cum ar fi fost tipărite în bază relief, de data aceasta se împrăștiară în toate părțile ca niște vrăji tăcute, astfel că amestecând în sfârșit cu bulețul acrișor de pâine. El se gândi că pentru prima oară, într-o liturghie, un Dumnezeu neiertător, pedepsindu lipsa de evlavie și mintea a i-a fi putut întoarce împărtășirea nu spre tămăduirea sufletului și a trupului, cum spuneau saltând de hârtia galbuie cuvintele rugii, ci spre judecată și o sândă. Puse în vin bucățile rămase și mersă între ușile mari unde se oprie înălțând potirul. Cei și ieșiseră din bănci și așteptau un în rând, chemarea lui. O care răgănați și primul care veni fu omulețul credincios, robul lui Dumnezeu, Timofie. Îi alese o bucată mai mare de miez și a se mistui între buzele subțiri pergamentoase spre iertarea păcatelor și viața de veci. Pentru gospodarul în ale puternici folci puternice un înfipți la loc de 503 dinți de aur, alese o bucată mai mică. Oamenii veneau, întindeau gâtul, deschideau cu sfială gura, și lingurița le răsturna în trupuri o clipă lungă de împăcare. Treceau apoi pe lângă el și din farfuria de pe masa darurilor, Luau cu vârful degetelor anaforă. Gustau și vedeau că bun este domnul. Ceva din frumusețea imnelor cântate de strană pogorată pe chipul lor, Se vedea în felul grijuliu cum călcau mai rar mai aduși de spate, Ca și cum ar fi pășit dintr-o dată într-o încăpere scundă, voltită, cu eco. În potir, vinul scăzuse la jumătate. Până la ea mai erau cinci bătrâne. Maria, Viorica, Maria, Maria, Ruge. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Ana. Vârful tremurător al limbii primi cinstitul în sângerat, și mic animal de pradă îl trase repede în vizuina gurii. Pe buza de jos răsfrântă rămase un străp roșu. Ea plecă ușor bărbia și se șterse cu pânza albă a pocrovățului nu-și ridică privirea și trecu mai departe. Pe de pânză rămase o pată vișinie, neregulată. La câteva zile după spovedanie, în seara joii Sfântului Grigorie Dialogul, în a doua săptămână a postului mare, Emilian sta întins în pat și citea. Alături, întoarsă cu spatele, doborâtă de oboseala adunării coloanelor de cifre, cuprinzând averea ceapeului, dormea getuța. Pe peretele de vis Ceasornicul mare cu pendula adus de la socru său urma să bată peste 10 minute miezul nopții. Rezemat de o pernă uriașă, roz, de zestre, Emilian răsfoia prin păstorul și turma, cartea dăruită de părintele Dima. Nu citise niciodată de la un capăt la altul, ci mai mult așa pe frunzărite, cum citești un almanah. Acum o luase din raft cu un anumit gând și se oprise la capitolul Tratamentul păcătoșilor și întrumarea lor pe calea îndreptării, la paragraful desfrânați. O sfântă indignare, o greu reținută oroare în fața celor învrednicindu-se de păcate trupești se înălțau din frazele autorului, canonicul Nicolae Brânzeu, ce recunoștea nu numai că reprimarea acestui păcat a cauzat cea mai mare grijă a creștinismului, dar și că, în asemenea cazuri, îndreptarea, dacă nu e imposibilă, e foarte grea. Păi da! în minte ei răsări silueta zvelta Anei, părând și mai înaltă, așa cum o văzuse de jos din curtea bisericii, pe schela clopotniței, primind și dând mai departe țigla pentru acoperiș. Venise și luni și marți la clacă și, deși lui se păruse că ea a roșit întristată când o privise, arăta totuși parcă mai veselă, mai puțin mohorâtă, poate și din cauza celorlalte femei, mereu puse pe șotii și glume muierești. Fantazia să fie ocupată cu gânduri nobile, evitând cele ale delectațiilor venerice. Apoi ce gânduri să aibă ea biata în afara celor că trebuie să dea de mâncare găinilor, să fiarbă la porci, să ada pe vaca? Iar delectația venerică trebuie că se întâmplase prin vreun cotlon de grajd, în vreun păpuriș sau vreun șanț, la repezeală, așa cum văzuse el odată, pușt fiind în satul lui, nimerindu-se întâmplător lângă un silos părăsit, unde un oșan angajat la tăier de pădure o din cărare pe solida lui tovarășă, urmase o luptă scurtă, mai mult o joacă de sumețire a fustelor ei și o zbatere gâfuită a amândurora, într-o delectațiune venerică de circa trei minute, după care oșanul se sculase, își potrivise clopul mic căzut pe ceafă, o ajutase să se ridice și pe ea scuturând-o de paie și apoi coborâseră, bărbatul mai în față cu o jumătate de metru, spre cantina exploatării forestiere. În ce privește meditația și spovada, observăm că, întrucât ele ar însemna pentru penitent în cele mai multe dintre cazuri, răscolirea vechilor amintiri și-ar putea pune fantazia în mișcare, sunt periculoase în starea de reconvalescență a sufletului. Da. Și totuși, cum altfel decât prin mărturisire în fața preotului se poate ușura un cuget păcătos? Cum altfel poate ști păstorul dacă ființa înrobită de patimă trupească s-a îndreptat sau nu? Altă posibilitate de a afla el nare, și chiar și onestul brânzeu recomandat duhovnicului să nu prea facă vizita acasă la femeia marcată de anumite chestiuni sufletești, să nu rămână solus cum sola cu ea, căci celibes sau căsătorită, e expus acelorași primești și bănuieli din partea lumei, cu atât mai mult cu cât suspina canonicul, femeile sunt inepuizabile în a-și ajunge scopurile. S-a întâmplat și cazul că au căutat sub pretextul boalei să aibă pe preot lângă sine." Nu era totuși cazul Anei, mai degrabă cuprinsă de sfială la apariția lui în curtea bisericii luni dimineața, decât manifestând cine știe ce interese obscure în ceea ce-l privește. Asta ar fi fost chiar culmea, surâse el părăsind o clipă paginile cărții. L-ar fi flatat nițel, dar nu, nu simțise nimic în sensul ăsta, nu, nici vorbă. A, privirea din biserică, da, însă ea, privirea de atunci nu exprima o chemare, nu fusese o cheadă, ci o rugă, ceva în sensul... Ai grijă de mine, nu mă lăsa, ajută-mă." Adică, mă rog, chiar mai respectuoasă, aveți grijă de mine, nu mă lăsați, ajutați-mă." Dar, dialogul, scurtul dialog de marți dimineață. Se sculase, nu știa de ce, bine dispus în ziua aceea și când ajunse la biserică, treaba supravegheată de coratorul pop era în toi, femeile au țiglă la schelele meșterilor de pe acoperiș deja învelit jumătate." El se învârtise în jurul clopotniței, ascultând explicațiile coratorului, apoi se desprinsese de acesta și, prinzând un moment când ea venea singură spre stiva de țigle, o întrebase cu un aer vesel. Ei, cum merge, e greu?" Era o întrebare ca oricare alta. Ar fi putut opune, vorbind mai tare tuturor celor ce se mișcau pe acolo. Și răspunsul imediat ar fi fost, Nu, părinte, cum să ne fie greu? La amiază suntem gata." Și cam așa ceva se aștepta să o audă spunând și pe Ana, numai că ea... Abia încetinindu-și pașii și uitându-se în fugă spre el, răspunsese încet. E greu. De ce?" întrebă el, descumpănit, și ea se opri în sfârșit și se întoarse și el o văzut pentru prima oară zâmbind. Zâmbea cu ochii și mijea și atunci somnul din ei dispărea, făcând loc unei luciri scurte, verzui. Nu mi-s învățate mâinile," răspunsese ea și își desfăcu palmele și el le privi, erau roșii din cauza prafului de cărămidă. Da, se învață ele," mai spuse zâmbind cu aceeași lucire blândă verzuie în ochi și se îndepărtă. Ei, mare lucru nu era nici în dialogul ăsta, deși răspunsul ei neașteptat, dacă stăteai să-l scuturi bine, putea însemna mai multe. Căci cărei femei de la țară învățată cu tot soiul de munci îi vine greu să poarte de colocolo -colo niște țigle. Doar nu avea mâini de domnișoară, să o irite orice flac mai aspru la pipăit. Rămânea atunci că îi venea greu altceva. Că, răspunzând așa, când oricare altă femeie de acolo ar fi spus ceva convențional, voia să-i dea de înțeles că e vorba de problema ei, de problema lor, nu de o banală usturime a palmelor. Și atunci îi venea greu ce? Să poarte în ea rușinea păcatului? Rușinea că el, Emilian, știe? Posibil, dar nu credea. Sau să nu-l mai vadă, să nu mai poată da ochii cu bărbatul, cu ciumetele ăla? Să-i fie greu să reziste avansurilor lui? Dar cine poate să fie tâlharul? Cine a mai descoperit distinția tristă, somnoroasă, aproape pierdută a trupului și chipului acestei necăjite, trezite dintr-o dată în mijlocul unei noțiuni atât de străine, spiritului sătesc în mijlocul unei aventuri? Cine nu-i pace? Viața preotului celibei e împreunată cu o mulțime de dificultăți de ordin corporal, spiritual și economic. Preotul are să fie mereu atent la ele să le înlăture din timp și în chip potrivit, ca nu cumva să cadă jertfacelora. acelora. Dificultățile trupului le descrie admirabil Sfântul Pavel la Rom 7, 14 și următoarele. Ei, ia să revadă care sunt dificultățile trupului după Sfântul Pavel. Lăsă păstorul și turma, se întinse și luă de pe noptieră Biblia. Căută la paragraful indicat și citește. Căci știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, Vândut sub păcat, pentru că ceea ce fac nu știu, căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci ceea ce urăsc aceea săvârșesc. Da, însă n-avea rost să urmărească mai departe subtilitățile logice apostolice, el nu era preot cel liber, era căsătorit. Dovada zdravână sforăea încetişor alături, întoarsă cu spatele. La rădăcina gâtului, în lumina veiozei, îi se vedeau punctele roșcate ale pistruilor. Era cam pistruiată getuța. Cam pistruiată și cam trupeșă. Nici vorbă să fie. Oarecum zicea Solomon, ciută parcă sau căprioară. Uite că nu mai ținea minte, deși altă dată în seminar știa mulțime de pilde din astea pe de rost și din cântarea cântărilor. Ca majoritatea colegilor de altfel. Astea frigeau memoria. Se întipăreau fierbinți în ea. Răsfăi prin pagini și găsi... Da, da, frumos scria parșivul înțelept, nimic de zis, cunoștea bine treaba, nu degeaba o luase lângă sine pe fica faraonului, așa să tot dai sfaturi. Binecuvântați să fie izvorul tău și să te mângâi cu femeia ta din tinerețe, cerboaică prea iubită și gazelă plină de farmec să-ți fie ea. Mă rog! Getuța cerboaică, mai mergea o cerboaică zdravănă, păscând toată ziua tarlalele pline cu cifre ale ceapeului, ciulind urechile și ridicând temătoare capul să nu intre președintele, ori primarul s-o învârtind andrelele cerboaică, da, da, da gazelă, poate cândva în liceu, în școala generală, la grădiniță să fi fost gazelă, acum însă nu, nici vorbă. Acerboaică și încă, a una bine hrănită în rezervația curții tatălui ei, cheabur de tip nou, arătase și când o văzuse prima oară dus, în pens la pețit, de mâna fermă a părintelui Dima. Pe semne că el, Emilian, nu prea seamănă acerb, așa deșirat, jigărit, proaspăt absolvent al cantinei extrem de canonice din seminar, unde burtosul administrator respecta cu voia să stricteze zilele de post, obligându-i pe unii teologi să-și cheltuiască tot mărunțișul la restaurantul cu sățioase mâncări pe bază de fasole aflat nu departe de căminul lor. Getuța nu se prezenta pe atunci tocmai rău, nu era urâtă, și respira prin toți porii ei o sănătate agresivă, înduioșătoare, era, clișeul îi venise imediat în minte, ca o piersică bine coaptă, cu coaja fiind plesnită într-o parte, atârnând mai mult dintr-un capriciu de pețiolul aproape uscat al crengii părintești și așteptând o adiere, fâlfâitul unei aripi de pasăre, apăsarea unui bondar ca să se desprindă și să cadă. De ce nu?" își spusese el văzând că îi se oferă pe tava această carne trufanda cu pielița irizată de pistrui. De ce nu?" Dacă ar fi refuzat, ar fi trebuit să pornească să-și caute nevastă prin satele din jur și bănuia că în afara unor învățătoare stafidite și marcate deja nervos de lupta dintre ideea de corectitudine și ideea de promovabilitate și a unor copile scoase la măritiș după absolvirea a 10 clase, n-ar fi găsit mare lucru." Căgetuța al plăcuse și-a dat seama din sprinteneala cu care aranjase masa, din zâmbetul mulțumit și emoționat cei roșise obrajii și mai ales din la umedă a degetelor pe care el amuzat de scenă i le apucase într-o doară întind intenționat lăsată în întuneric când ea ieșise să-l conducă, bătrânul Dima, ca un pețitor autentic, își aranjase să fie chemat de cineva mai devreme ca să rămână el, Emilian, singur cu fata. Cum stătea așa în fața lui, masivă, caldă și întunecată, Getuța îi se păruse o locomotivă sub presiune și din depou, învăluită în aburii fornăitori ai propriei respirații, gata să-l strivească de peretele apropiat cu tampoanele pieptului. Voise să o tragă spre el să vadă ce o să se mai întâmple, dar atunci, din odaia cealaltă, se auzise miorlăitul binevoitor al vocii mamei, dându-le liber, să nu stați mult, și această complicitate maternă îl iritase și plecase. Revenise apoi și rămăsese și în două luni după căsătorie, Răsfățat de belșugul alimentar în care intrase, prinse a arăta și el acerb, îi sporise parcă și vocea tot boncăluind duminică de duminică din anvonul părăsit de părintele Dima.